أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيدٍ بأيدٍ وإنا للموسعون والارض فرشناها فنعمل ماجدون <تكت> والسماء بنيناها ذي جنا <دسنا> الله جل جلاله دخل قدرت او د طاقت او د وحدانيت ری <تصفيق> لوې <دلويل بي> مظاهر ذکر کړي <كي> د وی د د عقلی دلایل <سؤال> ذکر کړي او بیا باغبان د دو مسلې متفرقې چې د دوه مسلو د وځي د دې دریو دلایل <سؤال> د وځي دا خبره بکار دی لومبنه مظهر او لومبنه دلیل <سؤال> عقلی الله فرمایو والسماء بنائنا اسمان چه دې مونږ جوړ کړې دي لره سره نو يا هو د لاس نه مراد الله جل جل الاول اصو د الله ل څنګه د نو بس اثبات ما اثبته الله کم شي چې الله لرب صفاتو کې ثابت شي نو په دې کې په تفصیل نه کوي الله پر عين صدر رازي الله پر يد رازي او دغ رنګې د الله جلله جلال او دپاره ستر کې رای خی کې به تفسیلات نه کې بس الله پیدا کړي دا د الله صفات دی دا د انسان پشان تیم نهدي او کم یلی کولیشان د الله جلله جلال د شان مطابقدي زیاتو مفسیری نو ات په مانا د کوه تغستې لکه خلق پښو کې مو زمان زما باو وخورورې. مرد مطلب داني چې د زم ما لستونې برکې او ته وتاو ګورې بلکې د مړ مطلب دای زم ما طاقت به و خبر ده اندال الله ومږ اسمان جوړ کړي ده او به اې دن په قوت سره په طاقت سره ده د طاقت کار ده د قوت ولکار ده دمر لوی اسمان چې انتهای معلومه نه ده او پاغي کې دروازی دي پاغي بندې پرشتی دي د پاسه بل اسمان ده او دا دوم انتظام بغیر دستنو ناو بغیر دو سو آل نا اللہ جل جلال ہو دا عباد کردنو نا الله پرمید دا پتاقت سرقیگی اللہوی منکو سره سرقلی او پاتش و تاقت نا اللہ پرمید و اینا لموسیعون اللہوی یکینان مونچیو لموسیعون خام خواب فراح قدرت لرون کیو فراح خیوالیو یا لموسیعون بنا آها. مونگ ده ده اغا بنا چې د هغه پراخه کلی ده موسیعون مانه لقادرون خامخا قدرت والیو تقت والیو مونگ پراخیر اوستی ده ده ده پا اغا باده که ده ده پا اغا چت که اغا منگ خو قلاو پیدا کلی ده او دیز یعنی باز استلدال که جه اسمان گول نه زکه چې کم مسطحي نو هغه ورکه او چې کم ګولې هغه لوي خبر نده، نده دا دا ده تعالی نو بعض دي جن استدلال کړو کمزور استدلال نه اسمان په کورویت باندې چې اسمان مسطح نه دی نه نه بلکې دا داسې شوه دی ګول شوه دی حقیقت الله تعالی معلوم دی تر چې مخکینی فلسفه کم دي زړه کتابونه کوم فلسفه دا نو هغه دا ثابتوي چې اپلاک چې دا خبر وندا لا دا گول او بہرحال دا خبر قوی دلی سرنا دی زنه اشارہ لچي دا گول دويم دلیل الله پرمای ولارض وفرش دو نہ دیم مظهر د قدرت د الله تعالی او د تقد الله تعالی مظهر الله پرمای اغز مکدا چې مون ولو ل د دلرا فرش نہ چې مون ولو ل د دلرا فنعمل ماهدونا سبھ ترین ولون کی فَنَعْمَلُ مَاهِدُونَ فَجَعَلْنَاهَا كَلِمَحَادِ الْفِرَاشِ مَاهَد بسترې ته ویل کیږي وه کړه تمام انسانانو د پاتې کېدو د پرې یو غټه بستر را خبره ده دا الله جل جلالو یو غټه بستر پیدا کړی ده او الله جل جلالو د انسانانو لپاره په دینسان نورې مسيارات شته او په هغه سیاراتو باندې د انسانانو د پیدایشت پرغه نه دی غړول شي او الله جل جلالو د انسانانو د جناتو د پدې کېدو د پرغه غړول د برابر کړی دا په باندې چې کوم د انساني ضرورت ټول موجود دي په دې باندې ګورځ الله جل جلالو په تاریف خپل باندې کی الله لایق د تاریف ته الله تعالی پرمې چه مونږ زمګه هغه غړول له خوراکلم د سبحترین غړون کیو خوراون کیو زمګی لراو من کل شی ان خلقنا زوجین لعلکم تذکرون در مظهر او درن دلیل القدرت الله پرمائی دا هر یو شی نمونګه پیدا کړي د زوجین جوړا دو قسم نو یو مذکر دی بل مؤنس نسبور دی نسب امیده نسبه ده نو رض ده نو اواره ده نو اپل غر غردي خبر ده دلګنو ګرم د نو مقابل کې یخ ته نو تور د نو مقابل کې سپین ده خبر ده دلګنک لک د نو په مقابل کې نرم د نخوق د نو په مقابل کې سره تریو ده ماریو شی د ګور الله جل جلاله او اځو قسمه پیدا کړي د امده الله تعالی د قدرت دلیل ده و من کل شی او ګور لکه یضرب ته خیر د نو بل طرف تا شر ده یو لاندې د نوبل سشي دی باندې دی یومک کې دن نه پیدا کړی نوبلې پیدا پاسه پیدا کړی دی هر یو شي الله پر خلک نه زوجین جوړمون پیدا کړ قسمین پیدا کړی قسمه لاله کوم ته د کوندي دپاره چې تاسو پ وه. الله پر می د درې لوي د لا او درې لوي کوتونونه د تخواضا دا, دا دا چې ففر روله الله. تازہ منډه هوا ښه تازه منډي هواه الى الله تعالی ته منډه به شیان او شیتر اپتبه منډه چا تر اپت الله تر مطلب الله ترته منډه نه مراد شیطان نه ځان بچ کا الله سره تعلق <تصفيق> دي شیطان نه منډه وال دو ګنا منډه وال نیکی تر اپت الله شرک نه منډه توحید او ایمان تر اپت الله د بدعت منډه سنت تر اپت الله دا مخاده مخالفت دا الله لمنډواله ته اعتراض درته لشه بد اخلاق نه منډواله نو اخلاکو اعتراض درته لشه شر نه منډواله خیر ته اعتراض درته لشه دا منډه الله ترته شو دا نه چې الله یو مکان کېږي نو هغه طرف ته وو و نه چې کم دا الله مرضیات تي نو هغه طرف ته او چې کوم د الله نامرویت تی الله هغې خوشحاله نه دی او د هغې نظان بچ کوي نی لکو منظرو مین د غمبره ديته وای چې زهستاسو د پاخکاره یون کې مک الله مخالبت کوکاره تورم زیرو چې ذاه ب دربانندې را شي او دویم د دلو تقاه داله چې دغه دا قدرت والا د طاقت والله ځمک اسممان پیدا کوون ستاسو دے نب پیدے پارا جوڑا جوڑا سیزنو کے پیدا کونکے اللہ تعالی دے نو ولا تجعلو ما اللہ الہن آخر تاسو مگر زوئے اے اہل مکو اے انسانانو دا اللہ جل جلال حسر الہن آخر بل خدا ہے نو ظاہر کی خطاب اغیی دے, دے او شامل ٹول دے دے سو کن جدہ اللہ سر شریک کر دے قبر دے اندالہ مسلمانانو گیمشته تاسو کلیسه د خدای مرتبه ترسه سوب پیغمبر علی السلام رسي سوب قبرونو په شيوی دي کوم صفات دا الله دی او قبر تور کی داغه نه باران ورول د چا کړ دي د الله قبر یا بچي ورکول کل الله کار دي قبر نه غوالي د الله سره شریکول شید الله په ذات کې کو شریکه کې صفات کې شریکه د شرک ویلې کې ولا تجلو ما الله الہن اخر ان لکم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم مخي تيرج جريبي دا خبره کول ساحر او مجنون موسى عليه الصلاه والسلام تیر شو چې فرعون ویس بعضو ویس ساحر دي بعضو ویس جادوگر دي الله فرمایي دې قومونو چې کوم دا اهل مکه دي اهل مکه بارکه الله فرمایي چې دي خوستا بارکه دا خبره کې چې ساحر او مجنون الله پرمای ستا باره کې دا خبره جدي کې چې ظاهر دی او جادوګر د کذالک ما اتلذین من قبلهم من رسول الا قالو ساحر او مجنون تسلی ورکوې نبی السلام ته چې دا اوم دکرانګي الله پرمای سمر جمخ د دینه تیر شي وي د دې اهل مکه نه مخکې چې سمر کافر کوونه تیر شي وي نو ما نه دراغله دی ته اسی او پیغمبر ما اتل الذي نه من قبلی نه د راغلی هغه او مطو ته چې کمان دی دي م رسول اس یو پغمبر الله خالو سااه او مجدول مګر بس هغې کاپیران هم دا خبره کړی چې دا سااهر ده او دا جادوگر ده دا, دا جا جا للیون دی او دا جادوگر دی یا بعض وې چې للیون دی او بعض وې جادوګر دیله تله پر ما جیبه خبره د لیمه کوو د مخکې خلکو تووا سوبي یو بلته وسیت کړی دی او خو کې تیر شوې دی الله پرمایدي روس تور را روان دي دا هغه قومونو د دی قومونو د پیغمبر باره کې چې کوم منشور او نظریه ده دا, دا خبره کې چې ظاهر او جادوګرو الله پرمایدي لکه یو بل ته وصیت بس چې هغه هم دا ویلي نجمن غړي خپل پیغمبران ته ظاهر او جادوګرو اترستو برازي بستا څومره د خبره کوي الله پرمایي کوې دا, دا. سدي چې لکه یو بل ته وصیت کړي وصیت کې لکه خلک بوختو کړ کې راځي دا سدي چې بس پلار او تا خپل هغه دا پرې الله پرمای ای کو یک دیوبل توصیت کړي ده د زجر د زور نه الله فرمای او توسو به آیا وسیت کړي دي دی اولونو او اخرینو یوبل توصیت کړي دي دی دې دی پر خبره باندې یی بس پیغمبر رضی الله ساحر او جادوگر بو اتو یو الله فرمای حقیقت زاده بل هم قوم تعاون بلکې دې چې دی یو قوم سرکش ده اغه سرکش دی قوم دغه خبري پیغمبر تسدیق پیغمبر تا سرکش کوم دا غاستله استعمالی استعمالي چې دا خیر استلا خو استعمالی استعمالي او چې سرکش کوم وارثینو غم سرکشي الله پرمایي چې هغه دا خبره کړلې نو وارثان به دا خبره کوي خبر اصل کې الله دی کی سرکشي دا او سرکشي اصل کې جیوینه بس وارث کې ام سرکشي او الله یا کومونو کې ام سرکشي وا پیغمبر ته به دا خبرې کولې بس دې کې دغه شي پیغمبر تعالی تعالی په تو ولانو دین واळे تهدید ده سړی دی واळे ګ دینه فتولانهم دین واळे ګ پمان ته بملم تد دی برکه ملامت نه د دې ایمان ته الله نه ملامت کوي یا مخ کی زړه دور هر هټینګا کړه پیغمبر برکه دا سپک القابات استعمالي دی په هغه زول میشن باندې روان دي د دې ایمان نه اورلل ته ملامت نی. دین والے گا دا زور نہ رچری پر سرکشے کے انتہا ترسیدی لی۔ البتہ مومنۃ نسیت کے ذکر فر ان ذکرتن فالمؤمنین تذکر و نسیت کوا قرآن سرا واس کوا ف ان الذکرۃ تن فالمؤمنین زک فندہ و نسیت تا چے دے دا مومنانو تے فائدہ ورگی۔ فندہ و نسیت پر قرآن سرا پ حدیث مبارک السلام تب فن ورک او پیغمبر بس قران سره د احاديث فان الذکر زک فن ورک ول نسیت ورک تنفع المؤمنین دا مؤمنانو ته फायदा پد شو دی لپا خپل زړه دره باندې روان دي و سما بناینا الله او اسمان چي دي یني په ذکړې دي مونږ اسمان بناینا مونږ جوړ کړه د دې لپاره به اي دین وَا نه والله چېوه وَا پرما مونچو یقین مونچو له موسیونا خا مخه پرخو کوون کې چته بلډګ د دی لره وال اردو اوزم ک چې دایزمکمون غړولې ده فرناله مونږ وړولې د دی لره فې عمل ماهدونهسه بهتر وړون الله پرمی. وامن كل شيء نوزاری او شینا الله پر مے خلقنا زوجین مڠ پیدا کړی دی دو قسمه لعلكم تذكرون خای کیست اوس د پارا چتا سن نسیت قبول ک ففروا ال الله تا سمند اوه ال الله الله تعالی تا د الله تا انی لکم یقینن زچم نبی السلام تو دی تویا اینی لکم یکننز چیما منہو د جانب دا اللہ تعالینا نظیر مبین یرون کیخ کاریم وَلَا تَجَالُو مَا اللَّهِ اَوْتَاسُ مَگِرْ زَوَى اللَّهِ سَرَى اَحْلِ مَا کَو الَحَنْ آخَرَ بَلْخُدَئِ اینی لکم یکننز چیم منہو د جانب دا یکننز چیم ستا سدپارا منہو د جانب دا اللہ نظیر مبین یرون کیخ کاریم او جاندی چیز ظاهر او جادو ګوروی پیغمبر نو الله پرمایت صلی اور کئ کذالکوم دارنګی ما تلوینا نو راغلیه کسانو تاغه امتو نو تامن قبلهم چولان دد د علم کونو مر رسولن سیو پیغمبر الا قالو مگر ویلی وغه کافرانو زاهرون دا پیغمبر زاهر دی او مجنون یا ونه دی زاهرون بازوی زاهر دی او مجنون او بازوی لی ونه دی اتواسو بی الله ایادی وصیت کړ دے اپس کې او بلتا بی پدا خبر باندي آیا وصیت کړ دے دوی بی او بلتا بی پدا خبر او اولین او اخرین بل هم الله فرمای بلکی حقیقت دادے بل هم بلکی دوی چی دی او منطاعونا یو کوم سرکشدی فتولان امتوالیگ دوینا فما انتا فسنیتو بملومن ملامت کلیش پیمان نرولو ددوی باندی ورکی رو فندو نسیت کو با قرآن سرا فإن الذکر یکینا فندو نسیت چی دیتن فا المؤمنینا پیداور کئی مؤمنانو تا رب العالمین والعبود والعقین صلی رتو سلام علی رسول الله علی والیه وصالحین اللهم اهدنا واحبنا واجعلنا صابرین من اختلاف اللهم زيننا زينته من مدینه صلى الله علی فراس تی الله خر برکت من سی می